Цей роман – сповідь колишнього інкаведиста, який у сталінські часи виконував смертельні вироки. Після кількох років роботи в органах Іван Івак, так звати головного героя, перекваліфікувався і почав писати малу прозу. Згодом став успішним письменником, здобув визнання не тільки в Україні, а й за кордоном. Здавалося б, успішна кар'єра, міцна родина з сином і донькою, добротне помешкання, життя склалося. Однак якось у житті Івака наступає той момент, коли, попри невиліковану хворобу, він не може спокійно відійти у вічність. Якась незнайома літня пані радить написати колишньому виконавцеві смертних вироків сповідь, страшну правду з подробицями й деталями. Про всіх, кого знав і кого пам'ятав. Як і чим, зрештою, мотивували вбивати інших людей. Письменник дослухався поради, і справді від руки, чорнилом, у зошиті із цуценятком на обкладинці написав свою сповідь, назвавши її «Останнє бажання». Описав усі події власного життя від самого початку, поетапно і покроково, аж до тієї години, коли до нього прийшов чоловік у сірому костюмі. І так само усі події, що сталися після цієї зустрічі. Цей рукопис за якийсь час невідомий передасть синові Івана Івака Валерію Після однієї з презентацій у Польщі, присвяченій тоталітаризму І син прочитає останній роман батька і побачить його зовсім іншим Таким, яким він би міг бути Бо з цієї сповіді почалося пробудження і очищення В Стрінки роману «Останнє бажання» читає авторка Євгенія Кононенко І несподівано вигулькнув сюжет із його дитинства. Під їхнім домом у Яру скиглило малець оценя, якого покусав великий пес. Те Цуценя скиглило так жалісно. Воно було таке побите, таке скривавлене, трьома лапами вже на тому світі, лише однією на цьому, що він вирішив добити його. Здохне, сказали батьки. Але він таки добив Цуценя цеглиною. А потім загорнув у ганчірку і поховав на пустирищі. Його сварили за ту ганчірку, якою ще планували щось витирати в їхньому домі. Але все одно він відчув велике полегшення, коли Цуценя померло. І дивним чином щось подібне він відчував, коли у Зашмарху заспокоювали засуджені. І навіть цуценя більше викликала співчуття. В нього були темні жалісні очі, чого не було в тих, кому він одягав чохол, а потім Зашмарх. Магдалина Дмитрівна мала рацію, в дитинстві завжди можна відшукати сюжет, який буде пов'язаний із дорослим життям. Упродовж місяця тільки-но видавалася вільна хвилина в архіві, він писав своє оповідання «Цуценя». І от нарешті воно готове. Іван Івак переписав його в циратовий зошит. Куди далі? Він знав, куди далі. У них була закрита літературна студія «Світле майбуття». Яку вів уже згаданий вище письменник Василь Правда Івак довідався, коли відбувається засідання світлого майбуття, і пішов туди На першому занятті він нічого не читав, лише слухав Те, що читалося там, видалося йому гіршим, ніж його цуценя Тож наступного разу він зважився і зачитав двом десяткам відвідувачам своє оповідання. Студійці засудили його за відсутність гуманізму і віри у світле майбутнє. Його герой мав виходити цуценя, хоч би яким кволем воно не було. Із пораненого несвідомими слобідчанами песика мав вирости великий гарний пес, який стерегтиме радянське майно. Це обговорення могло назавжди відвернути його від літературної діяльності, якби не керівник студії Василь Правда. Письменник похвалив подекуди виразну мову оповідання і те, як правдиво зображено побут і звичаї несвідомих радянських людей. «Не варто заплющувати очі, в нас такі ще є, і в нас таких багато», – зробив наголос на останньому слові Василь Правда. Але радянський літератор не може зображувати винятково несвідомих людей. Поряд мають бути люди свідомі, які наближають світле майбуття. Василь Правда висловив упевненість, що скоро нової студії – новий світло-майбутівець, принесе на студію саме такий твір. І після засідання Василь Правда особисто підійшов до Івана і заохотив його неодмінно писати далі, бо в нього є безперечний літературний хист і вміння відтворювати реалії. Я і сам зі Слобідки ще раз зізнався молодшому колезі Василь Правда, Завдяки вашому цуцику я впізнав те, що хотілося забути, але вам неодмінно треба врахувати зауваження товаришів. А головне – читайте побільше. І Василь правда подарував Івану Івакові збірник творів студійців «Світломайбутівців» зі своєю передмовою. А також, якщо вже товариш вирішив працювати в малій формі, варто перечитати навели Архіпа Тисленка і Василя Стефаника, які писали про нелегке життя трудящих до великої жапневої соціалістичної революції. Іван Івак побачив, як нелегко бути письменником в Україні Рад, як складно написати таке, Аби було якось полегшити душу і водночас вписатись у стільки параметрів, щоб бути саме письменником країни рад, а не буржуазним письменником-перекинчиком, який завжди міг опинитися в кімнаті мінус 31. А ще йому хотілося писати о, хоча б тому, що тяжкі зусилля пошуку слів і фраз лікували від інших бід. Після пошуків слів і фраз принаймні можна було заснути. Коли я сьогодні намагаюся відтворити свій тодішній творчий стан, то сам не усвідомлюючи того, я ніби розв'язував якусь нелегку логічну задачу, коли намагався увіпхати свій душевний дискомфорт у дуже жорсткі дозволені рамки. Це також викликало почуття дискомфорту, але все ж таки мої тодішні муки творчості, вкрай неповноцінної та безкрилої, лікували мене від мук холодного смертельного страху і потроху гнали його подалі. Іноді він вечорами затримувався на своєму робочому місці. Особливо в ті дні, коли знав, що Башкетник Кулевич буде вдома і не дасть спокійно відпочити. Про те, як воно любі, він тоді не думав. Вірніше думав, але не вважав себе аж таким винним. Хоч там як, а він пристойно заробляв, і Люба могла сидіти з дитиною і не працювати. Адже більшість молодих матусь країни Рад у ті часи ще й гарували і бігали до малих дітей в обітню перерву і лишали їх невідомо з ким. Хоча, звичайно, Любі було нелегко з тим комунальним сусідом. Іноді вона навіть відсувалась від чоловіка вночі, а він починав кричати «Працюєш день і ніч, усе несеш додому, а вдома жінка тебе знати не хоче». І син Валерик, якого ледь приспали, прокидався, починав плакати. А в коридорі глюкав дверима нестерпний Кулевич. І от його оповідання «Слобідська історія», надрукована в черговому числі «Світлого майбуття». Він приніс додому не лише грубу книжку, де закладено сторінку з його оповіданням, а й свій перший літературний гонорар, який був не такий малий. Дав гроші Люби, щоб вона купила собі, що захоче, а він посидить з дитиною. То був добрий вечір, який запам'ятався. Вони з Любою приспали малого, зачинили двері в кімнаті, сиділи на кухні. Кулевич був удома, але тої ночі не гуляв, напився і ліг спати. а серед ночі пролунав дзвоник до нього. Він мав окремий дзвоник, проведений до його кімнати, але вони все одно почули і прокинулись. Кулевич довго не відчиняв, а дзвонили наполегливо, поки він таки не встав до дверей. Налякана Люба душче пригорнулася до чоловіка, коли в коридорі затупотіли важкі чоботи. Кулевича забрали. Він зник назавжди, вони його більше ніколи не бачили. І його кімната стояла опочатана. А потім на паради Ірини Васильівни, їхньої другої сусідки, яка боялася, що кімнату дадуть новому Колевичу, вони почали клопотатися, щоб зайняти його кімнату. І досягли позитивного рішення. І саме тоді Іван Івак написав своє оповідання «Кат», яке ввело його в літературу країни Рад по-справжньому. До того ж, він уже був автором кількох оповідань. Працював над повістю «Комсомольська моя юність», де намагався якомога правдивіше змалювати піднесення радянського юнака, який по закінченні Слобідської семирічки потрапляє в дружній колектив школи розвідників, де панує дружба і взаємодопомога. Він дуже прагнув оминати готові кліше літератури країни Рад, які мандрували по творах як студівців, так і визнаних письменників. І раптом його єство пропекла та ідея, що саме ці мандрівні кліше можуть бути творчим методом, який дозволить сказати більше, ніж дозволяється. Я й досі пам'ятаю своє захоплення, коли писав свого ката. І так само добре пам'ятаю свій страх, коли його написав. Страх, що мене викриють, що зрозуміють. Я насміявся з них, свідомо написав своє оповідання мовою країни рад, водночас і пародіюючи її, і насміхаючись з неї. Але то був мій останній великий страх. Якийсь мій внутрішній порадник, якого я хотів, але не міг собі уявити, з яким дуже хотілося спілкуватися, але який тоді досить рідко давав про себе знати, який, власне, підказав мені саму ідею оповідання «Кат», так от, мій внутрішній порадник заспокоював мене. Вони нічого не зрозуміють, а якщо хтось щось зрозуміє, то не зможе звинуватити тебе. Не бійся, ти класик країни Рад. Отже, оповідання КАТ Івана Івака. Лицар незримого фронту має стратити ворога, але це нелегко. Бо хоч люди країни Рад мають бути безжальними до ворогів, але вони є найгуманнішими у світі людьми, які звикли рятувати, а не вбивати. Вони забите цуценя винесуть до ветеринара і доглядатимуть день і ніч, виростять з нього великого пса, надійного охоронця радянського майна, а вже людину рятуватимуть до останнього. А того, хто оступився, перевиховуватимуть, щоб він усвідомив свої помилки перед країною Рад і виправив їх. Але що робити з тим, кому буржуазні найманці наказали отруїти молоко в дитячому садочку? Щоб не росли в Україні Рад малюки в сандаликах і панамках. Щоб не ставали вони жовтинятами, а потім піонерами, а потім комсомольцями і т.д. Щоб не виростали з них будівники комунізму. І от він стоїть перед судом країни Рад і не кається, а сміється з тих, хто судить його суворим судом І каже їм, не зможете ви вбити мене, як я вбив ваших малюків, бо ви гуманісти, ви не вмієте вбивати Я кат, але я страчую ката свого народу, я страчую того, хто стратив майбутнє моєї країни, країни Рад І моя рука не тремтітиме, коли я одягатиму зашмур на шию кату Іван Івак читав ката на засіданні студії Світле майбуття. Василь, правда, сказав, що рекомендуватиме його оповідання до друку в журналі Батьківщина. А після публікації в батьківщині стало можливим думати і про книжку, куди увійшла б і повість, і кілька оповідань. Іван Івак пишався катом. Обдурив я їх, обдурив, тріумфувало його єство. Я ж тобі казавши, потів йому на вухо його внутрішній порадник. Іван вирішив показати свій твір Магдалині Дмитрівні. Ось хто добре зрозуміє його. Її немає і завтра не буде, сказали йому в реєстратурі поліклініки. А де вона тепер працює, де? Допитувався він у жінки в білому халаті за склом. Не отримав відповіді, він сам, не знаючи чому, спитав у прибиральниці в коридорі, куди поділася травматолог Магдалина Дмитрівна. Її забрали ще рік тому, відповіла прибиральниця, човгоючи своєю шваброю та більше не помічаючи його. Он воно як. Він пішов із поліклініки не в той бік. Тяжко було, що ця жінка зникла. Ще тяжче було те, що не було з ким поділитися про зникнення жінки, яка так допомогла йому. Іван довго мовчки оплакував Магдалину Дмитрівну. Він намагався пригадати обличчя жінки, яку бачив лише один раз. Чи була вона висока на зріст? Вона постійно сиділа за своїм столом. Вона була, як то кажуть, із колишніх, тобто і манерами, і зовнішністю. Була схожа на жінку ніяк не робітничо-селянського походження. У неї була високозачіска, гарні сережки, які привертали увагу, світлі очі, сиве, але все одно дуже гарне, пишне волосся. Іван дивився в її обличчя, коли розмовляв із нею. Є надія, що її не засудили до вищої міри, а відправили в табори, з яких вона вернеться. Сподіваюся, так воно і сталося, але Іван більше ніколи нічого не чув про ту жінку. А по кількох роках помре комунальна сусідка Ірина Васильовна. Вона була прибиральницею, скаже в день її смерті Люба, яка доглядатиме хвору. І лише згодом, коли помиратиме Люба, Іван Івак збагне щодо чого. А тоді він уже демобілізувався з органів. Але стане членом спілки письменників, звідки й принесе клопотання про те, щоб зайняти кімнату Ірини Васильівни. Тим паче, що коли Ірина Васильівна тільки не захворіла і злягла, вони з Любою оперативно зачали дочку Іру. Розуміючи, що згідно з нормативами країни Рад, третю кімнату на трьох їм не дадуть. Іра народилася вчасно, саме тоді, коли сусідка звільнила кімнату. «Батько не знав, наскільки глибокими були мої особливі стосунки з Іриною Васильівною», – подумав Валерій. Він вірно написав кілька сторінок, тому що для багатьох бабуся означала більше, ніж батьки. «Я ніяк не можу сказати, що мене не любили батьки. Мати завжди мене обціловувала, аж я надовго зненавидів фізичні дотики». Ірина Васильівна ніколи не жмакала мене, хіба що брала за руку, коли переводила через дорогу. За що я любив ту прибиральницю? А за що діти люблять дорослих? За те, що дорослі спілкуються з ними, як з дорослими. Так, вона розповідала мені, як відмивають від підлоги залишки людини. І то була повна довіра. «Ти ж не підведеш, Ірини Васильівна, Валерію?» – одного разу спитала вона. Тоді Україні Рад і ще за Сталіна, прибиральниця камери смертників, ні, навіть не тої камери, а якихось іще страшніших приміщень, довіряла малолітці, коли люди не довіряли власній ціні. Вона ж одного разу не сказала мені, чи зле, чи добре, чинили ті люди, за якими вона прибирала. Чисто-чисто прибирала, і щоб і сліду не було». Вона просто говорила, було так. Я була свідком того, про що мало хто знає. Про це нікому не розповідаю. Чому? А щоб ніхто не знав. А я розповідаю тобі, бо ти не підведеш, Ірину Васильовну. Аби ти знав те, про що не знає ніхто. Бо я помру, і ніхто не знатиме. Мій чоловік, дід Денис, помер. Моя дочка Ларочка померла. Її німці вбили. Ні на німці, не німці. Ірина Васильівна починала схлипувати, і Валерій не розпитував її, знав, що одного дня вона сама розкаже. А я не переповім це нікому, нікому. Ви слухали сторінки роману української письменниці Євгенії Кононенко Останні бажання читала авторка. Режисер програми Оксана Петрова. Музичне оформлення Вадима Церенка. Передачу підготувала Ніна Герасименко.